І з кінозіркою ночує. На землю темрява спустилась, Я вдоха мститися пішла. В селі чужому заблудилась, Потрібну хату не знайшла. Та, щоб даремно не ходити, Зайшла у перший ліпший двір Та й заходилась в вікнабити, Сердита, наче хижий звір. На вискочив із хати із криком «А на тебе грець!» І з наміром відлупцювати Місцевий агроном-вдівець. Сторінка 150 А там я вдоху він побачив, Вона у темряві ще, ах! Стоїть серед двора і плаче І ще прекрасніша в сльозах. Її господар заспокоїв, та й до своїх завів покоїв. А що вже там вони робили, То, мабуть, знає тільки Бог. Чи то розбиті вікна склили, Чи, може, чай пили удвох. Одне невдовзі прояснилось, Явдоха там і залишилась. Живе немов у себе вдома, А що, який мій, каже вік, І жінка є у агронома, І у Явдохи чоловік. Ото єднання двох сердець. На цьому вказочці й кінець, Та через місяць десь по тому Петро приплентався додому. Чи в ностальгію раптом впав, Чи дрова всі перерубав, Зайшов Петро в порожню хату. І гірко так, хоч вовком вий, Що маєш, треба цінувати, а ні, то сам тепер живи. Шоста серія. Яка була гулянка? Копійка важко дістається, тому хто мешкає в селі. Хто не леда, що той доб'ється, Аби було і на столі, і у коморі, і у хаті, О тим і раді, чим багаті. Сторінка 151. Однак, хоч важко заробляти, Чомусь у моду увійшло, Такі застілля відбувати, Аби гуляло все село. І так старається наш люд Обличчям не упасти в бруд. А нерви грають, наче струни, Кого хто більше переплюне. А от Степана та Тетяну Хоч в книгу Гіннеса занось, Бо ще таку гулянку гарну У селі відбути не вдалось. Добрячи справили хрестини своєї шостої дитини і тільки-тільки відгуляли, не встиг іще осісти пил, як сина старшого призвали на строкову до збройних сил. Зійшлося знову все село, чого там тільки не було. Одну свинюку закоптили, а другу пацю продали. І всяких пундиків купили, аби ломилися столи. Щоб не було, як в анекдоті, бананів куме в нас нема. Не відкладаючи на потім, їх подала на стіл кума. Наїлись гості, напилися, а в хаті злидні завелися. Немає навіть сала в бодні. то діти й бігають голодні. Украдуть яблук по сусідах. Ото для них і весь наїдок. За те, яка була гулянка! І досі згадує Тетянка. Сторінка 152. Сьома серія. Неси харчо. Над ще серце аналіз крові Здавати в місто їде дід. І ще недавно був здоровий, та щось останнім часом зблід. Шкода його бабусі стало. Далеко місто від села. Окрець хліба, кусень сала В дорогу діду віддала. Як з поліклініки дід вийшов, Бо екзекуцію відбув. На лавочці у парку тиші Згадав про сало, не забув. Ні, сало їсти я не стану. Вже стільки з'їв його за вік. Піду хоч раз до ресторану, як справжній білий чоловік. Голодний, ледь доплівся кволо, вже думав, що йому капут.